лютісні найманці на гостромислове злото-срібло, і землі-погости усі голови ладні постинати. Холопи, золота й насильства в одяганках вільних воїнів завжди однакові. Продають свою силу всяким богам, вірно слугують чужій славі, бо не мають надії на свою, бо звикли тягти дармовщину. З тяжкою ношею в серці величар поплівся додому. Водночасці прибув до свого терема його гостромислу. Кликав собі на раду зятя свого Буя, кликав Ольга і зборця і ще багатьох своїх задругів. Багато з них вихопилось із того побоїська без золотих поясів. Ще кипіли пристрастями бійки, обмацували свої рани. Гнівно похвалялись на чель Новгородську, кляли того перевертня бутяту, що скаламутив спокій у граді. «Але по чернь Грацька кинулась до старішин, а не до того ворохобника?» – міркували інші. «Бо смутяни завжди у пошані серед голоти», – відказували досвідченіші. «Покарати! Варяги посікли гражан на капусту, хто тепер буде давати нам потяги і провежі? Якщо не доб'ємо нині, завтра вони доб'ють усіх нас, будята та повернеться з дружиною і восхопить владарювання». Побийте чернь, а завтра бутяту. Почувся високий дзвінкий голос Ольга, Бо як з'єднаються, усіх нас переб'ють, А величарові голову потять. У від багатьох свічок горницю Увіпхався великий Волф, Гомінущух. Кудесник несе їм слово богів. Найбільший ворог і тать, Той, хто сіє сумнів і смуту. Так і є, твоя правда, Волфе, а що робити? Боги дають свої знаки, взяти міцно свою правду і застоять себе твердо. У Новгороді висіялась супротивність до богів наших, процвітає злоречивість, буйствують святотати, насміхаються над богами і волфами. Тож знак Божий – усмирити свавілля худих людей. Дяка собі, великий волхе, так і втворимо. На світанні усі підемо проти черні. «Витязь буй зі своєю дружиною, кожен боярин зі своєю челяддю. Нікого не жаліти, ні старого, ні малого», – грізно блиснув з-під сивих брів посадник новгородський Остромисл. Думці швидко розходились. До світанку потрібно було добути зброю, зібрати вірних людей, скликати двораків. Бережи, щернь, худорідна, ліпші й мужі покажуть свою силу, утвердять свою волю». Не спалось багато, чем тієї зимової ночі. Не спалось і витязь в бую. Вісна спостерігала за ним зі своєї ложниці і теж не спала. Під могутніми кроками буя скрипіли, аж стогнали, вигинаючи мостини світлиці. Похитувались в плумінці свічок, тяглись за ним слідом, наче хотіло йому щось сказати. Тільки на дубових стінах виталища полохливо метались кошлаті тіні. які думки вісни – що сполохано стрибали від однієї прірви до іншої. Як і життя її знедолене, що кидало її від одного порога до другого. Вісна в усьому зневірилась. У доброті справедливості людській, у теплоті сонця і щедротах долі. Жила тому, що не вміла вмерти. Душа її спустошилась, віра в богів і зійшла кривдами людськими. Разом з вірою зникла й впевненість у правді цього світу. Бачила лише суєту людську, вічно невдоволену гординю, неситство блудодіїв та прислужників користі. Такими бачила тепер отця свого і свою матір-бояриню. Таким же був і муж її новий, витязь буй, що жив собою і для себе. Звечора молиться своєму грізному одноокому одину всетворящому – що перевертає моря і хмари або дарує милість і перемоги, вранці зазвичай кланяється Рухському світовиду, удень же на людях кладе требе старому Велесу і ярому Хорсу Новгородському. Якому ж Богу віруєш, колись його запитала вісна. Усім вірую і твоєму Велесу, і Хорсу. Вони дали мені тебе і твої волості на Білоозері і на Ладозі, і боярську гривну. Ось, уже вкотре, буй піднімає масне червонясте обличчя з короткою кучерявою борідкою, аби видно було на шиї його золоту боярську гривну. Товстими пальцями з кущиками рудого волосся відтягував ту гривну від короткої товстої шиї масовій теплий обідок, і в очах його немов би плавився віск. Ставали вони жовтаво-тмявими плямами, то більшали, то округлялись, нагадували мідницю або... Різану. Тоді вісні здавалося, що і сам Буй переставав бути людиною, а замість нього боги являли перед нею величезний важкий міг із грошима, до якого припасували кудлату голову варяга з мідницями замість очей. Того вечора Буй повернувся від гостромисла вкрай гнівний. Широке м'ясисте обличчя його взялося темними плямами. Глибокі маленькі очиці під низькими бровами примружувались і немовби би вигострювали свою злість. До неї не підійшов, важко ходив по своїй горниці, заклавши руку за широкий шкіряний пасок. Часом спинявся, довго вдивлявся в темінь замерзлої шибки вузького віконечка і знову ходив. Якесь недобре перечуття сколихнуло вісну. Про що так тяжко думає буй? Про неї? Може, довідався про її таємницю і тепер розмірковує, як покарати її за оману. Хотіла й сама сказати йому про все, аж дала тої сповіді й покути. Але страх завжди зупиняв її. Носила його в собі як пекельний вар, в якому стрівало її серце й життя. Убує не здригнеться рука. Велика важка рука з товстенними пальцями, на яких стирчать кущики рудого волосся. Страх охопив усе їїство. Темно ж, як і душно в її лошниці. Враз ніби затихли кроки бує. Чи він кудись вийшов? Звелась на ноги, прислухалась до шерихів терема. Під мостинами проворкотіла ватага пацюків. Зима вельми холодна, усяка жива душа тягнеться до теплих людських осель. І ще вчулося вісні, ніби якийсь легкий дух майнув тіні по сусідній горниці. Прислухалась? Ні звуку. Певно домовий ниш поруч по терему, шукає свого чорного козлика чи баранця, щоб уночі поїздити на ньому верхи і порозганяти від йому. В ці люті морози вони також туляться по закутках людських осель. Вісна скинула з себе пухову ковдру, бо соні ж ступив на жорстке хутро ведмеді. Чомусь пригадала, що в домі величара таких зручних надбанок немає, Босі ноги спускались на солому, якою засланий поміст. Від несподіваної згадки тепло війнуло в її душу. величари, Як усе просто і зрозуміло в них, як тепло і щиро гріють їхні слова. За цією згадкою прилетіла інша. Де ж то її, Володимир, Певно спить у обіймах баби Людани. А як виросте він, утечуть вони вдвох подалі від ганьби і облуди людської що так переслідують її. У теплі країв течуть, до Перунової ріки, на Дніпер. Рости ж, синку, рости, міцно спив добрих руках своєї бабусі. І раптом дослуху її долинув шепіт від темного кутка. Болярично, біда, пришедьки збираються побити новгородців. Хто це? злякалась вісна і сахнулась вбік. «Це я, косара», – шамкотіла стара покоївка, нахилившись над вісною. Ніби якась мара, що ожила серед ночі і приповзла у це виталище. «Може, це лише видіння?» «Косаро», – Вісна простягла вперед руку, «рятуй болярично, вони хочуть перебити усіх мужів новгородських до ноги, бо й нікого не пошкодує». «Усіх мужів?» Та це величара і Володимирка». І, може, і Вадима? Та ні, далеко зараз і Вадимко. До Києва либонь подався до брата свого Будемира. Волохаті руки бує його не дістануть. Звідки відаєш, косаро? Як же це усіх мужів перебити? У горниці остромисла раду держали. Великий вольф дав своє благословення. Бояться черні. Ось чому буй такий збентежений увесь вечір Нутрував злістю. Як же ти сюди потрапила? Заснув, ледве дочекалася. Умов свого боя, вісно. У мене є троє синочків. Ні, косаро, боя ніхто не умовить. Біжи, голубице, на Славени, до величарів. Скажи, від мене слово вірне. Хучіше, бо скоро світанок. Косара згорбилась, Зашаркотіла якоїсь молитви І розтанула в темряві. Лише здалеку обізвались легким скрипом мостини. Десь писнули миші, Знову сполохано прогоркотіли Під настилом підлоги голодні пацюки. За вікном у між гіллі старих яблунь Потріскував мороз. Із нічного зоряного неба сіялась Тонка сріблиста пороша. Сторожко спали молоді буйні сніги, Десь неподалік вили вовчі тічки. Тріскотлива скіпка повнила виталища духом живиці і їдучого диму. Від нього сльоза очі й лоскотало в горлі. Величар щоразу покашлював, розтягував на шиї виріз сорочки, ніби вона його душила. Сидів на колоді, яку щойно довбав, втомлено, упершись у коліна великими долонями. Все його тіло було важким від перевтоми. На зап'ястях збугрилося синє мотуздя жил, долоні були в кривавих мозолях і йому здавалося, що не тільки долоні, а й усе тіло, і душа його були у болючих виразках. Тепер і від меча додалося тих праведних знаків. О, добре попрацювали новгородські воїни на берегах не такої тепер уже й далекої Слов'янської ріки Лаби. Князь Добромисл і старішини щедро дякували їм за поміч. Тільки Джурик гордо мовчав, не хотів єднатися з низькими людьми. Тепер ще й у Новгороді добре погуляв, віддавав свої останні борги бояринові гостромислові. Від набутків, які привіз із Бодрицької землі, нічого не лишилось. Людана тепер коряком вітер міріє та смажить у печі голодні сподіванки. А зими ще гай-гай, тільки розгулялася, розвіялася хорделиця та віхола. Але не звикати до того. І пес зиму перезимовує. Про інше болить величарова душа. Набачився трохи світу, і вже інші думки голову обтяжують. Боліло від того, що слов'янські роди між собою гризуться, один супроти другого стають, ще й ворогів чужинців наводять, от як добромисли із Рюриком, або з гостромисл і бутята, що з'єдналися з варягами. Тепер ті самі владарюють, виходить, що люди коряться не розуму, а силі, що мудрість в облуду обертають. Холоплять простих умов, сіють неситство і лжу. Сумно, величарові, гризота решетить його серце. Якось не тим шляхом мають всі вони йти. А яким? Про це мусять бати владці, мудреці, але ж вони, бояри, старішини, волфи, шукають лише для себе вигоди, їхня совість не болить за людей. Судять іменем спільних богів, але тільки для власної користі. Тож і виходить, що й воля, й веління слов'янських старих кумирів слугують тільки багатичам. Гординя їхня вознеслася над людськими душами. Від того немає розуміння між ситими й голодними.